Légió Marseille, 1930 A Fort Chronic hegyre kígyózó hatalmas erőt falai alatt egy kiugró, magányos szírten áll a boltív, a keleti harctér hőseinek emlékműve. Csendes, elhagyatott tiszta negyede az a kikötő városnak. kikötővárosnak. Itt kezdődik a hatalmas aszfaltországot, amely végigfut az egész Kordázúrön, Ventimigliáig. Az erőd eltűnő és megint felbukkanó vonala a kínai falat ábrázoló képekre emlékeztet, de ez itt nem históriai emlék, nem rom, ez egy valóságos üzemben lévő citadella fényszórókkal, katonákkal, ágyukkal, lovakkal háború esetére. A bejáratnál fegyveres poszt. Jó magyar neve van ennek az erődnek, mert úgy ejtik ki, hogy kornis még ha hozzá tesszük, hogy Tamás vagy Gáspár nyugodtan szerepelhetne Böjte Zsolt irodalmi kis tükrébe a 16 vagy 17. század táján. A domboldalon barátságos kis park van. Közepén egy anatómiai intézettel. Szemközt, de nagyon messze látszik Mársely kikötő panorámája, beláthatatlan hajó rengetegével. Itt sokszor szoktam üldögélni békés hangulatban csendben. Néha egy armati katona sietel, vagy egy-egy öregú sétálgat arra, különben alig jár itt valaki. A szabad tengerről fújdogál a szél, és néha fontos problémák nyitjára jövök rám, mivel a tüldögélek valamelyik padon, és nézem a sárga homokot a lábaimnál. Legtöbbször, ha sem pénzem, sem munkám nincs, itt koplalom át a napot estig, amíg a menhely nyit, ahol nem csak háló helyet, hanem sűrű meleg levest is adnak. A koplalás első stádiumában élénkíti az agyműködést. Nyugodt, tiszta gondolatokat idézelő, különösen ebben a hangulatos, komoly, elhagyatott parkban. Általában mégis ugyanarra szoktam gondolni, különösen délután, mikor már vágyattabb vagyok az érségtől, és szórakoztató elképzelésekkel játszom, hogy gyorsabban múljon az idő. Fantáziával kimeríthetetlen szellemi játék, ha felteszem magamnak a kérdést, hogy mit tennék, ha sok pénzem lenne egyszer. Mondjuk 50 frank, vagy még annál is több. Ilyenkor végig csatangolom gondolatban a Lacanabier felsű kirakatainak sorát, és meseveli 50 frankomból, ha beszámítom az égszereket is, legalább 50 ezer franknyi holmival látom el magam, amiből külön egy áruháznyit tesznek ki csak az élelmiszerek. Ide hallatszik a Notre-Dame de Garde hangja. A Notre-Dame de Garde óriási templom a szomszédzsos hegycsúcsán, mely mintha krétából lenne, fehér és kopár. A templom tornyán több embernagyságú aranyozott koronás madonna szobor van, karjaiban a gyerek Jézussal. Ez Marseille-New Yorki szabadságszobra. A beérkező hajók ezt a roppant szobrot pillantják meg először a kikötőből. A templom mellett monumentális boltív, amelyből a sikló lejtője ereszkedik alá a régi kikötőig. Hiú építették ide ezt az emberek, a Biblia csodája mellé a technika csodáját, mint egy jelképezve a nyílt alternatívát, amely előtt az erkölcsi keresztúthoz elért emberiség áll, kissé zavarodottam. Szemben a Fort saint a híres erőt, amelyben az újonc légionistákat gyűjtik össze Európa minden tájáról. Légió – Itt a földközi tengerpartján minden illúzió lefoszlik erről a szóról, amely nálunk annyi hamis hazug romantikát képvisel. Megszokott látvány a légionista, tele van velük a kikötő. Nem szeretik őket, durva, műveletlen, kötekedő emberek, sokat hazudnak, és ha nincsenek sokan, gyávák is. Az újoncokat mélyen beviszik Afrikába, lehetőleg mindjárt tűzbe és lassan évek múltán kerülnek csak hátrébb, civilizált Afrika felé, mikor már megbízhatóak. Itt a forsen kezdik a kiképzésüket, ami abból áll, hogy régi módi hatlövető revolverekkel célba lőni tanulnak. A kiképzés súlyosabb része Afrikába következik, ahol a nappali forróságban teljes felszereléssel órákon át kell menetelni, hogy aklimatizálódjanak. Az első hetek kényszenvedése a kiképzés alatt elképzelhetetlen. Érdekes, hogy aránylag nagyon kevesen vannak, akik ezt nem bírják ki, és legtöbbjük rövid idő múlva nagyon jól elviseli az afrikai éghajlatot. Májustól augusztusig van a Légió Sziesta. Ilyenkor délelőtt 11 délután hatigak a kasszárnyában ágyban fekve maradhatnak, mert a hőség európai számára megszokhatatlan. Szeptembertől márciusig következnek az offenzívák. Offenzíva alatt értik a rendszeres előrenyomulást azokra a területekre, amelyek névleg Franciaországhoz tartoznak, de még meghódítatlanok. Ez inkább erőszakos adóbehajtás, mint háború. Kivéve azokat a helyeket, ahol magok a benszülöttek kérik a francia hatóságtól, ott szája meg őket. Mert ilyen is van, békés arab törzs, amely jobban fél a vadfajtája Bélittől, mint a hódítóktól. Holott, leszámítva a himlőoltást és az adóztatást, a francia civilizáció sem jelent sok jót nekik. Felháborító módon terelik útépítő munkára az arabokat, büntetés címén, és nem nehéz okot találni a büntetésre olyan embereknél, akiket nagyon hamarjába kényszerítenek megtanulni mindazt, amit hosszú évszázadok alatt tanultak meg maguk a hódítók. A tűzvonalban adánlag jó dolga van a légionistának, mert a főjebb valók nem mernek egyetlenkedni úgy, mint a kultúráltabb Afrika garnizonjaiba. Erre az adott okot, hogy néhány szigorú őrmester ütközet után olyan lövéstől halt meg, amely hátulról érte. A légiószolgálatnak szolgálatnak sok olyan hallgatólag helyben hagyott gyakorlat alapján kialakult törvénye van, amely európai számára borzalmas. A szolgálati szabázat például előírja, hogy sebesült vagy menetelés közben kidőlt bajtársat cserben hagyni nem szabad. Ebből a célból a szakasz két embert hátrahagy, hogy az elesett embert, ha magához tér, vigyék a többiek után. A hátrahagyott két légionista ilyenkor vagy fél óráig várakozik, aztán valamelyik fejbe lövi az öntudatlan bajtársat, utána mennek a csapatnak és jelentik az őrmesternek, hogy a bajtárs valószínűleg hőguta következtében meghalt. Hogy ez így van, tudja mindenki. A hadvezetőség az őrmester, aki a jelentést átveszi, sőt a bajtárs is, aki alatt egyszerre csak meginog a sivatag és érzi, hogy összerogy. De mit lehet tenni? A légionista saját terhét is nehezen bírja. Ha jön egy kis szél, elfedi a nyomokat, nem talál utána a csapatnak. Eltéved a sivatagba, minden pillanatban rajta üthetnek az arabok, akik közismertek arról, hogy a kezükbe kerülő légionistáknak mindenféle életlen eszközökkel lenyiszálják a fejét. A sivatag törvényei parancsolóbbak a szolgálati szabályzatnál. Innen a domboldalról jól látni a marokkó társaság zennyében álló gőzöst. Luxusutasok Nick körben, parafasapkában kodakosan, vidáman igyekeznek a fedélzetre. Az indulásra kész hajó mellett vagy harminc ember áll csendben és libasorban, fegyver nélkül katonaruhában. Légionisták. Egy tisztál előttük, cigarettázva, lovaglóbottal. A tiszt mellett köpcös, alacsony katona, kivont karddal, valószínűleg az őrmester. Újoncok. Alázatos, elcsigázott arcok, szótlan szomorúsággal állnak a hajó mellett. Korai délutáni unalmas óra. Most mennek Afrikába. Kik ezek? Végsőkig csüggett munkások. Európából leépített tisztviselők, földműves, rabló, pincér, tönkrement iparos. És mi van mögöttük? Milyen úton értek el idáig, ahol utolsó fordulóba kanyarodik életük? Mellesleg egy érdektelen epizódja a kikötői mozgalomnak. Ezt sohasem tudja meg már senki. Pedig ezek is voltak gyerekek, szüleik voltak, reményeik, törekvéseik, elgondolásaik, ambícióik és szerelmeik. Mindegyik külön egy-egy nagy, komplikált, megrázó regény. Az őrmester kardja parancsra villan, és megindulnak fel a hajóra. Két matróz a fedél érő katonák mögött felhúzza a hidat, amelynél fogva még a kontinenshez tartoztak. A propeller hullámokba tör. Fehér portfröccs szét harsogva, a kis pilóta gőzös elindul a hajó kötelével, és ott állnak mind a korláthoz szorulva, mozdulatlanul, szemeikkel görcsösen kapaszkodva a lassan hátráló partba, és úgy érzem hangtalan rémületüktől megremeg a levegő, ahogy indulnak. Eszembe jut az a szeles, esős éjszaka, midőn hajnalig bolyongtam az erőt bejáratához vezető úton. Ámos voltam, ázott és éhes. Tudtam, hogy csak be kell lépnem a poszt mellett, aki mindenkit beenged, de vissza senkit. És kapok enni cigarettát, lefekhetek aludni. Hát mit bánom én? Mi lehet rosszabb ennél az ázott, esős, kilátástalan jelennél? Aztán elmúlt az eső, még dermesztőbben fújt a szél, és csapzottan kétségbe esettel leültem egy kilométerkőre. Szemben velem a mozdulatlan őr közömbösen nézte ezt a látványt, amelyet bizonyára megszokott már. Szép tavasz van. Nézem a Force Agent. Néma. Elhagyatottnak látszik, mintha nem is laknának katonák benne. Alkonyodik. Messze-jobbra lent a széles főutca, a Lacana-Bier látszik. A fényreklámok már hunyorognak, a varieti előtt megkezdődik az autók felvonulása, a tőzsdepalotó előtt elegáns sétálók rajzanak, a kávéházak fényesen kivilágított teraszain vidám emberek üldögének. Vajon kigondolítta arra, hogy éppen most egy nagy hajó mint maga a sors, hányódik a partalon óceánon a sötét égbolt kupolája alatt egy csomó, kirongyolt életű fásult emberrel Afrika felé.